Clarice Larussell adott nekem egy telefonszámot, hogy megtaláljam, ha valami miatt szükségem volna rá. Így aztán nem okozott gondot, hogy felvegyük vele az érintkezést. Mademoiselle, mondtam, amikor fehér vászóruhájában. ruhájában, gyönyörűen és szőkén megérkezett a találkozóra. Engedje meg, hogy bemutassam a barátomat, kockás Pierre-t. <haz> Magasz, Kérdezték, kérdezte kicsi meghatva, és szerintem teljesen indokolatlanul, mert szavahihető ember vagyok, és azonnal tudhatta a bejelentésemből, hogy igenis ő az. Én vagyok, feleltek kockás, szerintem ugyanolyan feleslegesen. Örülök a szerencsének. Üljünk le itt a parkban, indítványozta Clarice. Leültünk a parkban. Őszintén szólva, nagyon imponált nekem, hogy ilyen előkelő, szép lányjal ürhetek a parkban. Csak az bántott, hogy kockás is ott volt, és így nem érvényesülhettem eléggé a lány mellett. Kérem... Mondtam, miután kiélveztem, hogy Barnak ölvezető elhaladt előttünk, és sápadtad az irítségtől végignézett bennünket. Kész tervel jöttünk, de ehhez az kell, hogy most már pontosan tudjuk, hogy miről is van szó voltak éppen. Mindent nyugodtan elmondhat. Úri emberek vagyunk. Ó, hát igen, igen. Úri emberek vagyunk. – Allor is! – tette hozzá magyarázóan kockás. – Hát, nincs más választásom, mint hogy kiszolgáltassam magam maguknak. – kezdte. – Figyeljenek jól! – abba hagyta, mint aki még mindig nem határozta el magát teljesen. – Cigarettára gyújtott. – Mi is! – Nos, figyeljenek jól, mondta végül. A dolog meglehetősen komplikált. Karabú néger királyjal, a Jobbe folyómenti Kukava ország királyával nagy fontosságú tárgyalások vannak. Karabú országában ugyanis rengeteg ón van, és ez rendkívül fontos érc. Tehát ezt hiszem maguk is tudják. Nos, a királynak szerződése van, melyet még az elődje kapott, hogy senkinek sincs joga az országában lévő természeti kincseket kiaknázni. Hm. Na már most, a gyarmatbirodalomnak szüksége van az ónra, és ezért néhány vezető férfiú tárgyalásokba bocsájtkozott a királlyal. Egy kérdést mondtam. Ki vezeti a tárgyalásokat? Az apám. Ahol helyes, folytassa. A tárgyalások megindultak, és elég szépen haladtak, amikor váratlanul a szín épet Abu Mansur sejk. Na hát igen. erről a pasasról hallottam már valamit, jegyezte meg pér. Hallhatott róla. Hírhet és veszedelmes ember. Neki egészen különleges érdeke volt, hogy meghiúsítsa a birodalom tárgyalásainak sikereit. Ennek volt egy fontos előfeltétele a 44-es erőd. Hogy-hogy? kérdeztem. A 44-es vár úgynevezett kulcs erőd. Ez az egyetlen támaszpont a birodalmának közelében. Aki itt birtokon belül van, diktálhatja a feltételeket. Aha, persze, értem, mondta kockás. A sejk el akarja foglalni az erődöt. A lánya fejét rázta, A sejk nem tudja elfoglalni az erődöt. Egészen komoly hagyjárat kellene hozzá, és ennyit most nem kockáztathat. Tehát más megoldást keresett. Ki akarja onnan szekírozni a helyőrséget? Hogy, hogy, hogy mit, mit akar? Mindent elkövet, hogy meggyengítse a helyőrség ellenáró erejét. Megőrjíti őket. Azt akarja, hogy gyávák legyenek. Hagyjáratot folytat az idegeik ellen. Eddig négyszer volt vizsgálat az erődben, de még semmi pozitív eredményt nem értek el. Csak egy biztos, a helyőrséggel pokoli dolgok történnek, és minden védekezés, minden nyomozás hiába való. Na, de hát Mit történnek? kérdeztem. Magam sem tudom. Teljesen zavaros felvilágosítást adnak csak az emberek. Mindenféle bolond, kísértett históriát mesélnek. minnek szerintem nincs is alapja. Két hétig vizsgálóbizottság ellenőrizte az erőd életét, és ez alatt nem történt semmi. A bizottság azután elutazott, és... Na, és? Na, másnap éjjel két ember megőrült. Hát, ez az egész, amit tudok. Hallgattunk. Na jó, mondta kockás. Hát, ez nagyon szép, bár zavaros. Most azt szeretném tudni, hogy köze ennek az ügynek... Ahhoz a gyűrűhöz, amit a barátom talált, és amit egy gyomorbeteg gengszter kipofozott belőle a taxiban. Clarice Larussell egy pillanatig habozott. – Hát, igen, a gyűrű – mondta – ez a legveszélyesebb dolog az egészben. A gyűrű Karabukirai helyesebben az apámé, melyet a király azért adott neki, hogy esetleges megbízottai igazolhassák magukat vele. Mármint a kedves papa, az altábornagyúr szelenciája, ő excellenciájának a megbízottjai. Igen. És a legnagyobb baj az, hogy az egész tárgyalás hát, hogy úgy mondjam... Egyéni akció. Az apám és Lamártin volt meghatalmazott miniszter egyéni akciója. Az egyezményre való tekintettel ugyanis nem lehetett hivatalosan alkuba bocsátani a Fekete királlyal. Mondanom sem kell, hogy a gyarmatbirodalom vezető férfiai tudnak a dologról, de nem vehetnek róla tudomást. A szomszédos nagyhatalmak ezt rossz szemmel néznék, és és bogyodalmakra, sőt, háborúra vezethetne. Á, hát értem. Most azután természetesen bajban vannak, szóltam közbe. Ha a sejk keveri a kártyát, akkor nyilván nem elégszik meg az erőt elfoglalásával, hanem minden más eszközt is felhasznál arra, hogy eredményt érjen el. Mm, úgy van, bólintott a lány. És? Akkor jött az a tragédia, hogy elvesztettem a gyűrűt. Hát én bizonyos futárszerepet töltöttem be ebben a dologban, és kihagytam a számításból azt, hogy egy gangster banda, amelyeknek ez a Hauserstein a feje. Az a citronfaló disznó, mondtam. Az? Tehát ez a Hauserstein... Nyilván szövetkezett a sejkkel, és eljár az érdekében. – Hát milyen érdekei vannak ennek a gengszternek ebben az ügyben? – kérdezte kockás. – Fogalmam sincs róla – felelte a lány. – Ezzel már én is sokat gondolkoztam. De ha csinálja, akkor valószínűleg megvan rá az oka. – Na hát, ide mondta kockás. Gondolkoztam ezen a dolgon, is. sokat beszéltem róla a barátommal. Ha van egy ötletünk. Még nem alakult ki teljesen, de ha kialakul, olyan világra szóló disznóságot kanyarítunk ki belőle, hogy prüszkölni fognak tőle az emberek éveken keresztül. Látom, hogy igaz ügy szolgálatában áll, és mi, akik sok apró piszakságot csináltunk már életünkben, egyenesen vadászunk rá, hogy olykor az igaz ügyet szolgáljuk, és ezzel kiegyenlítsük a becsülettel szembelévő tartozásainkat. Hát ezt, ezt nagyon szépen mondta, kockás úr. Hát, igen, maga is irogatok néha, mondta a kockás szerényen. Onnan van, hogy ilyen szépen és fenkölten tudom kifejezni a gondolataimat. Lör, légy szíves, ne dobáld, mert szájon váglak. – Hallhatnék valamit a terveikről? kérdezte Claris. Hát csak nagy vonalakban feleltem én. Arra gondoltunk, nem mondhattam el, hogy mire gondoltunk, mert őszintén szólva még alig gondoltunk valamire, csak éppen ford bennünk valami kaotikus zűrzavarban az a nagy ötlet, amit Kockás említett. De nem mondhattam el azért sem, mert ebben a pillanatban egy vörös turbános tamil árus lépett elénk, aki egy bársonnyal letakart fatáblán különböző ékszereket árusított. Egy ilyen tamil ukcai ékszer árus mindennapos látvány errefelé, és most sem váltott volna ki belőlünk túlságosan nagy meglepetést, ha az ékszerek között feltűnő helyen, nem pillantom meg a jellegzetes, formájú aranygyűrűt a félre ismerhetetlen, vércsepszerű rubinkővel. Ez volt az a gyűrű, amit Claris Larussell elvesztett, amit én megtaláltam, és amit a gyomorsa, fiányos, romantikus hajlamú gangster egy jó irányzott pofonnal elkunyerált tőlem.